І «А таку знаєш?» хлопець зосередився і у свою чергу почав. «Там, попід гай зелененький, зелененький, вибирала дівчинонька льон дрібненький». Пісню Степан чув уперше, але швидко ухопив мелодію і приєднався нижнім голосом без слів, коли фінішували. «Не дай мене, моя мати, запияка!» Бо проп'є всю господарку, хоч би яка. Степан знову потягнувся до пляшки А тепер ти слухай, перебрав після ковтка він справу до рук. Гомін, гомін по діброві, туман поле покриває. Тут вже підголоски повів зенові, який не знав слів. Потім знову знайшовся спільний репертуар. І вдвох заспівали туман яром, а за ним віють вітри, віють буйні, і тут, на словах: Без милого нема дому, стане світ тюрмою. Сходу сполучення з'явився уша Влодарчик. Пісня урвалася. Два українці сам хур, добже панство співа, знам'яньїто, свихаць. «На вшистський фронт!» Хлопці знічено перезирнулися, а поляк продовжив. Дзвонили до гауптштурмфюрера з Централі. Просілі...» Він зробив паузу і повторив, наголошуючи на першому слові. «Просілі оціша!» Уляна летіла до Стамбула. Рішення було спонтанним, необґрунтованим та емоційним. Але саме таким і має бути справжнє жіноче рішення. Наприкінці зими греки нарешті домовилися з піратами і після складної процедури передачі грошей та взаємних гарантій відпустили бідолашний Бріореос з екіпажем до Ірану, який і був місцем призначення вантажу. Звідти Степан мав прилетіти до Стамбула. Ну, а вже потім – на Київ. Ну, здавалося б, лише пересадка у Стамбулі, і за кілька годин зустрінеш його у рідному Бориспільському аеропорту. Однак це було б неправильно. Зовсім неправильно. Бо насправді треба було летіти до Ірану, щоб зустріти судно в порту. Так мала зробити справжня подруга моряка. І Оляна спочатку планувала діяти саме так. Але, навівши довідки про візу до Ісламської республіки, переліт з пересадкою та почитавши відгуки в інтернеті щодо тамтешніх порядків, вона зрозуміла, що це нереально. Ну, а Стамбул він. ось він. Якихось дві години йти у стародавньому царгороді. Уляна сама собі дивувалася. Чому ж раніше сюди не зібралася? Це ж буквально під носом. І з візою немає проблем. І не так, щоб дорого, якщо замовляти готель через інтернет. Все одно, що жити в Очакові і ніколи не бувати в Одесі. Просто полуда якась на очах. Як любила казати бабуся, бачить під лісом, не бачить під носом. На Стуню погодилася взяти безвідмовна Катька. Все-таки, яке щастя мати таку подругу. Вона ж намовила продовжити візит, до царгорода на кілька днів. Йому зараз після полону подрібні тепло та ніжність, ти ж розумієш, питала вона. А тут що? Він приїде, а ти цьом цом пробач мені на роботу. То він до дружини побіжить, чи знайде собі когось. У Києві це запросто. Думати треба. Яка ти мудра Катько, а як же мала без мене? Вона тільки посміхалася, дивлячись на Уляну, як на дівчисько. Не переживай, Наську я візьму, до садка відвезу, нагодую, спати вкладу. Та й з Ярчиком їй буде веселіше, ніж з тобою. Відпочине від суворого маминого ока. Ти справжнє диво, Уляна не втрималася і, вставши навшпиньки, поцілувала її у щоку. Це ти зараз диво. У дзеркало подивися. Уляна глянула і нічого не побачила, нічого особливого, хіба що очі блищать. Дурепа, так це ж головне, що очі блищать!» «Бачила б ти себе останні місяці, засмоктана, чорна, худа, погляд як у зомбі, а тепер можна цицьки наголо і вбій!» «Та ну тебе!» Звісно, в перший день Стамбула вона не побачила. Ні, тобто фізично побачила, бо літак прилетів рано, а рейс з Тегерана був тільки пізно ввечері, тож і розміститися у готелі встигла, і походити між Софією та султан Хмедією. Але це, як то кажуть, не приходячи до тями. Бо думками була десь далеко, чи то у Ірані разом із Степаном, чи то у Києві разом із мамою, бо вперше залишила її так надовго не з бабусею. Одне слово – мінарети, пальми, фонтани та море – пройшли непоміченими. До аеропорту Уляна вирушила заздалегідь, ніби це могло прискорити прибуття рейсу. Навіть з її географічними здібностями дістатися туди громадським транспортом виявилося зовсім нескладно. Тому в результаті довелося більше години тинятися без діла між будками прокату авто та авіо Представництв. Ні про яку їжу, каву чи чай вона навіть думати не могла. Коли на табло з'явилися дані про прибуття рейсу з Тегерана, Уляна намертво прилипла поглядом до розсувних дверей, намагаючись зазирнути якомога глибше всередину, і там, в глибині, розглядіти Степана. Вона аж підстрибнула з нетерплячки, але справу це ніяк не прискорювало. Початок виходу пасажирів з Ірану легко можна було ідентифікувати по яскравих накидках на головах жінок. Туркені надавали перевагу значно скромнішим кольорам. От-от серед цих накидок мав з'явитися і її довгоочікуваний чоловік. Але тут Уляні раптом спало на думку, що його дружина Марина Шагута теж може приїхати сюди по свого колишнього чоловіка. Не дивлячись на те, що відмовилися брати участь у його звільненні, Уляна підозріло обдивилася натовп зустрічаючих, і, попри те, що, звісно, нікого підозрілого не побачила, про всяк випадок відступила назад. А помітивши у натовпі схудлого і засмаглого майже на чорно Степана, ще якийсь час ховалася за спинами, спостерігаючи, як він озирається навкруги. І тільки переконавшись, що ніхто, крім неї його не зустрічає, зробила кілька кроків наперед і гукнула: Степане, Уляна, ти? Потім вона повисла на міцній чоловічій шиї і вдихала забути його запах, притлумлений полоном і дорогами, але все-таки пізнаваний і рідний. Це був її Степан, і у цілому світі не було жінки, яка б могла його у неї. А вона тулилася до міцного плеча всю дорогу вечірнім Стамбулом. А він посміхався і міцно стискував у відповідь, притуляючи до себе. Уляна говорила безупину. Розповідала про Настусю, маму, Київ, Очаків, Катьку та Віку з вікінгом. Про розвідника, який торгував засобами для миття, та режисера із м'яким голосом. Їй хотілося повідомити про все, що відбувалося, поки Степан був у полоні. Наче це могло якось компенсувати безвихідь і самотність останніх чотирьох місяців. У готелі сонний Портьє не одразу знайшов ключ від номера. Степан тут таки зайняв душ, сказавши, що перш за все хоче змити із себе усі спогади про полон. Уляна тим часом передяглася у халат, розстелила ліжко, а потім не витримала і спробувала продовжити розмову, марно намагаючись крізь замкнені двері перекричати шум води. Врешті-решт він вимкнув воду, а за кілька хвилин на порозі ванної з'явився її чоловік, свіжо поголений із зачесаним назад мокрим волоссям, ще й обмотаний рушником навколо стегон. Тепер Уляна змогла оцінити, наскільки він схуд, а точніше, висох, бо й до того не мав зайвих кілограмів. Однак ця худорба викликала радше повагу, аніж жаль, і страшно захотілося стиснути його, такого зовсім іншого, в обіймах, і знову, як колись, стати єдиним цілим. Я швидко прошепотіла коханому на вушко Уляна, і прослизнула у ванну, щоб привести себе до ладу перед першим побаченням, бо з таким Степаном воно направду було першим. Уляна знову спробувала перегукуватися з коханим через двері, і він навіть кілька разів відповів вона ретельно вимила голову, щоб змити з волосся чужі запахи, яких набралася за день прогулянок та поїздок. Потім довелося сушитися під витерцем слабенького готельного фену. Свій взяти розуму, звісно, не вистачило. А ви навіть не уявляєте, у якому вигляді вона прокидалася, коли засинала бува із мокрою головою. Степанові не варто бачити її такою, бо ще втече назад до піратів. Ще трохи часу забрала боротьба зі щитиною, яка наче навмисне проклюнулася саме там, де шкіра у жінки має бути шовковою, особливо на першому після розлуки побаченні. Почистити зуби, поцілунок має нести свіжість, звичний щовечірній крем для рук, щоб не сохнули під очима, бо вік уже. Ступні, розгепані зимовими чобітьми та офісним зуттям теж мають бути м'якими. Коли Уляна нарешті відчула себе готовою з'явитися перед чоловіком, з яким не бачилася майже півроку, закуталася у халат і вийшла з ванної, то побачила, що Степан – Уже мирно спить, тицнувшись носом у подушку. У тій самій позі, яку кожна досвідчена жінка трактує однозначно. Навіть і не пробуй мене розбудити. Дешеві готелі в центрі Стамбула завжди мають прихований ганж. Інакше чому б вони були дешевими? Або це вікна, що виходять на гамірливий нічний клуб. Або залізниця, що проходить мало не через кімнату. Біг-оранж, який обрала Уляна в інтернеті, мав їх одразу два – залізницю та мінарет-мечеті з гучномовцем, що зі сходом сонця голосно закликав правовірних на молитву, повідомляючи, що молитися краще, ніж спати. Уляна спочатку подумала, що це хтось помилково перемкнув телевізор на арабський канал і вже почала мацати ліжко у пошуках пульту і раптом відчула, як миттєво напружилося тіло Степана поруч. Вона відкрила очі. Степан лежав на спині, блідий у світлі місяця, немов посипаний пудрою. Його погляд засклянів, а пальці стиснулися в кулаки з такою силою, що, здавалося, жили зараз розірвують тонку шкіру. Через ніздрі виривалося хрипке часте дихання, як у бігуна на дистанції. Це було страшно, бо цієї миті він став абсолютно чужим, далеким та ворожим, ніби не якась невідома істота заволоділа тілом зсередини. Уляна спочатку рефлекторно сахнулася, але вже наступної миті обійняла коханого, притислася усім тілом, намагаючись повернути його собі вирвати з пазурів таємного марення, стати між ним та цією істотою. «Степаночку, що з тобою? Прокинься, це я, Уляна. Я тут. Все добре». бурмотіла вона якісь ідіотичні слова, пестила руками тіло, що здалося вузлами м'язів, торкалася губами обличчя, зведеного судомою, шепотіла, дихала жіночим теплом, обплітала ногами, Притискалася грудьми та животом. І це допомогло. Буквально за декілька секунд він кліпнув очима, потім м'язи помалу почали розпружуватися, вузли сухожиль розходитися, пальці заворушилися і кулаки поступово розкрилися у долоню. Він повернув голову і подивився на неї, мов би, не чекав побачити тут. «Це я, Уляна!» – посміхнулася вона, гладячи його груди, вкриті рідкими, але жорсткими кучерями. «Щось наснилося, так?» Степан дивився на неї, приходячи до тями, потім заплющив очі і нарешті зовсім розслабився. «Щось наснилося?» – прошепотіла вона. «Пробач», – сказав він, – «я думав, що це вже давно пройшло». «Пройшло, пройшло», – запевнила вона. «Та ні, я не про те». Скільки років вже я думав, що минулося. Яких років, що минулося, ледь не вирвалося в Уляни, але вона вчасно прикусила язика. Говорити все підряд.